Коли голуби були в її руках, Ольга наказала почепити до їхніх хвостів віхтики соломи, запалити її і відпустити птахів. Вогняні птиці полетіли у свої оселі і підпалили їх, згоріло все місто. Яка небезпечна символіка, птах миру, що несе знищення. Вони вузькою стежкою простували туди, де кінчалася земля і починалася вода. Відлюдні зовсім це були місця, особливо о такій ранній порі. За вигином богонки місто сховалося, відійшло, наче його зовсім не стало. Брунатні та сірі стовпи граніту підпирали береги, гігантськими грибами випиналися з-під землі. Кварцеві сузір'я виблискували на відполірованих водою брилах. Хаотична сила природи, не підкорена жодним законом архітектоніки, руйнація і створення нових устоїв, все тут було сама довершеність і могутній підземний рух. Гранітні лисини покривав зелений шовковий мох, злами і щелини, провалля й трави, ідіотичні написи олійними фарбами на суворих кам'яних площинах, Залишки геологічних катастроф та туристських походів, велич порожніх пагорбів та гомін води. Валерій з Івонною вмостилися на камені поруч з Ольженою Купіллю. Не знаю, чому Валерій не поцілував тоді Івонну, яка притворилася до нього, бо не було ліпшого моменту для цього, але він закладав у кінокамеру касету. І не дивився. Найвонну. Тоді вона скинула білі літні чобітки-козачки, білий з чорним геометричним малюнком светр, білу міні-спідницю і взагалі все, що носять дівчата в її віці, скинула з себе. Він тільки почув таємничий прозорий шурхіт і ступила у воду, у гранітну купіль, що нагадувала відбиток жіночого тіла усіх його Потаємних форм. Валерій зняв довгу панораму яропівських пагорбів і дівчину, як обережно ступає вона у воду, затуливши перса руками, як вода забирає її тіло, всмоктує, стегна, живі, та потім підняв угору свій апарат, і в окулярі з'явилися хмари легкі, рожеві, мов прилетіли з древньої Елади, країни мармуру і богів. Валерій повернув турель, поставивши телеоб'єктив і знову поглянув на Івонну, яку різко наблизила до нього оптика. І вона вмивалася. Вона хлюпала долонями воду на обличчя, пестичи його пальцями, мов це було обличчя коханого. І це зняв Валерій. Як з'являється з води Івонна, як народжується її тіло, висвічене на сонці, як збігають з її ніг струмочки води. І вона почала стрибати на одній нозі, мабуть, у вухо попала вода. І це також бездоганно зняв Валерій плівку чутливістю 91 дін довгофокусним об'єктивом, бо це був неабиякий оператор. Сонце... Ще вище вихопилося над Яропільськими кам'яними кручами. Сонце світило Валерієві просто в очі, і він зняв Івону в контражурі. Він знав, як виглядатиме це на екрані. Чорна постать, обведена плинною світляною лінією сонця, мов би намальована променем. При такій зйомці, здається, що день на екрані зникає. Отчиняються небесні нічні брами, біла ніч як у Ленінграді. такої він бачив Івонну. Ось вона вже поруч з ним присіла на почепки коло нього. Погляд у неї був рішучий і щасливий і на її шию і нижче дивився Валерій туди, де тримала вона руки рожево і делікатно світилися нігті. Пасмо волосся знову впало на її обличчя і Валерій обережно торкнувся його волосся. Отсунув його. Тоді і вона взяла його руку, поцілувала долоні і пальці. Не роби цього. Чому? Не треба. Чому? Час вже йти. Ми ще маємо час. Ні, треба йти. Почекай ще хвилину. Я не можу. Що з тобою? Мені треба піти на студію. Почекай. Треба йти. Чому ти відмовляєшся від цього? Тому що я сьогодні втрачаю тебе. Назавжди, розумієш? Назавжди. Але ти поїдеш до свого нареченого і висилатимеш мені листівки з ейфелевою вежею, виконані на високому поліграфічному рівні, або листи пар авіону. Але я не можу залишитися тут, коханий. Ти розумієш, це в мене є батьківщина. Я не можу поїхати до тебе, бо в мене теж є батьківщина. Може, ти приїдеш в гості? Ні. Чому? Я не приїду. Чому? Одягайся. Чому?